За містом? – здивувався я. Адже всім відомо, що Бінго – невеликий прихильник сільського життя. Це де ж? У Гемпширі, в місцевості під назвою Дітеріч. Оце так новина. У моїх знайомих дім у тих краях. Глосопи, ти їх не знаєш? Я якраз у них і живу, – сказав Бінго. У якості гувернера молодого Глосопа. Навіщо? – запитав я. «Не можу уявити Бінго в ролі вчителя, хоча з іншого боку у нього хоч і слабенький, але оксфордський диплом, так що він когось може одурити на певний час». «Навіщо? Ну, звісно ж, заради грошей. Уявляєш, стовідсоткова ставка накрилася у другому заїзді в гайд-парку з гіркотою», – сказав Бінго. «А разом з нею і все моє утримання на місяць наперед». Я не наважився просити грошей у дядька, тому довелося обдзвонювати агентства знайму і шукати роботу. Уже три тижні працюю у глосопів я не знайомий із молодим глосопом. Ще пак тобі пощастило, буркнув Бінго. З усієї родини я, здається, добре знаю тільки доньку. Щойно я вимовив ці слова, як обличчя Бінго дивовижним чином змінилося. Він почервонів, як мак, очі ледь не вилізли з орбіт, а кадик застрибав, наче гумова кулька на фонтанчику в тирі. «О, Берті!» – задушеним голосом простогнав він. «Я серйозно занепокоївся. Я знав, що він постійно в когось закохується, але закохатися в гонорію глособ на це, на мою думку, був нездатний навіть він». На мій погляд, ця дівчина, ну, чиста отрута. Така собі здорова, жахливо-інтелектуальна, енергійна особа. Таких дівчат в Англії зараз чимало. Вона закінчила Гертон, де не лише розвинула свій мозок до жахливих розмірів, але й займалася всіма можливими видами спорту, в результаті чого досягла фізичної форми професійного борця середньої вагової категорії. «Не здивуюся, якщо з'ясується, що вона виступала за університетську команду з боксу. Як тільки вона з'являється на горизонті, мені хочеться спуститися до підвалу і заховатися до кінця повітряної тривоги». Бінго явно був від неї без тями. «Це було ясно як день. В його очах палах котів вогонь великого кохання. Я боготворю її Берті». «Я благословляю землю, по якій вона ступає!» прогримів нещасний голосом, який, я певен, було чути аж на іншому кінці зали. У бар щойно зайшов Фред Томпсон, потім ще кілька знайомих, а Макгарі, хлопець за стійкою, взагалі стояв із відкритим ротом, ловлячи кожне слово. Але не в звичці Бінго приховувати свої почуття. Справжній герой оперети, який виходить на середину сцени, збирає навколо друзів і на повну гучність співає про своє кохання. Ти вже їй про це сказав? Ні, мені бракує сміливості. Що вечора ми разом гуляємо парком, і коли вона дивиться на мене, знаєш, вона схожа на сержанта морської піхоти. Нічого подібного. На юну богиню. «Одну секунду, друже». Сказав я Ти впевнений, що ми говоримо про одну і ту саму місглосов Ту, яку я маю на увазі звати Гонорія Може в неї є сестра, про яку я не чув Її ім'я дійсно Гонорія З трепетом у голосі підтвердив Бінго І на твою думку вона схожа на юну богиню? Схожа Благослови тебе, Бог, сказав я у її очах вміщені небеса і усі зірки. «Ще один бутерброд із сиром», – сказав він бармену. «Бачу, апетиту тобі не бракує». «Це мій обід. О 13.50 маю зустріти Освальда на вокзалі в Ватерлоу, щоб встигнути на зворотній потяг». Водив його до зубного лікаря. «Освальд, це той самий юний Глосоп!» «Так, малий негідник». «Негідник?» «До речі, я сьогодні обідаю з тіткою Агатою. Вибач, мушу бігти, інакше запізнюся». Я не бачився з тіткою Агатою після тієї історії з перлами, і хоча не перечував великого задоволення від спільного споживання їжі, був твердо впевнений, що вона принаймні не зачепить одну тему – сім'ї та шлюбу –